Юдмаліанівські проповідники намагалися виступати на багатьох стихійних чи організованих мітингах. Проголошували анафему новітньому царю Іроду, як вони величали російського президента. Закликали підтримувати страдальців з Білого дому. Пророкували близький кінець світу і славили Святу Софію, матір світу, котра готова пожертвувати собою задля інших. Сама ж мати світу – разом зі спадкоємцем Бога на землі, між тим активно випробували свої сили. Мало того, що вони влили в юрби народу на нічних вулицях Москви тисячі фанатично відданих їм юдмаліан, запрограмували їх на розруху і непокору. Мало того, що в руках молодчиків генерала Варкашова була зброя, виготовлена і продана за їх участю. Обидва новоявлені пророки досить уміло маніпулювали свідомістю сотень людей. Ось, виступаючи перед натовпом, з усиллям підсвідомості, свята Софія спрямовує його до будинку мерії. В іншому місці непомітна фігура Юліана Рвамі мовчазно керує настроєм іншої групи людей. Усього цього в ніч на 4 жовтня Депутат Верховної Ради України Пелішенко бачити не міг, але приблизно уявляв, що повинні були робити його посланці. А втім, тепер особливих підтверджень своїх нових можливостей Пелішенко й не потребував. Уже встиг не раз переконатися в них. Тепер з нетерпінням чекав, коли знову розпочнуться засідання Ради. Жартував чи ні Тренко, коли говорив, що перевірити всі комерційні структури і вияснити, чого добивалася від них заїжджа київська трійця під силу лише Рогоді. Однак Юрій всього лише за тиждень таки накопав певну інформацію. Тепер Карин намагався проаналізувати її і зрозуміти, як вона вкладеться в останню версію Астреї. Картинка вимальовувалася приблизно така. Всі до одної фірми, з представниками яких спілкувалися гості, були прямо чи опосередковано зв'язані з асоціацією Томеп, багатопрофільною фірмою, котра займалася торгівлею, туризмом, будівництвом, видавничою діяльністю, надавала юридичні консультації, рекламно-інформаційні послуги. Рогоді, а вдалося вияснити: дев'ять з перевірених полтавських структур перераховували Томепу по 10-20% прибутку. Під різними виглядами. «Між тим, особливої необхідності таких відрахувань, – говорив Рогода, – я не знайшов. Іншими словами, вони платять Томепу дань. І, по-моєму, це звичайнісінький рекет. Карий був згодний з цим міркуванням, бо добре знав – рекет – Нині це не головорізи з ножем біля горла комерсанта. Є й такі, але й самі рекетири їх називають бандитами. Це одинакі, вільні мисливці. Професійний рекет, але користовує нині комп'ютери, або, в крайньому разі, калькулятори. Для комерсанта він виступає гарантом від наїздів вільних мисливців. Комерсант хоче мати гарантії, що його не пограбують. Магазин не спалять, дітей не викрадуть, а дружину не зґвалтують. А йому гарантують це на 90%. І називають ціну. Ну, звичайно, вона не перевищує 20%. Отже, міркування рогоди мали підстави. Міліція, на жаль, таких гарантій комерсанту дати не може. Хоч рекетмени, власне, продають, якщо можна так висловитись, послуги з арсеналу міліції. Однак їй комерсант не завжди довіряє. Аби платити дань, треба приховувати прибутки від держави. Але можна заховати їх і від рикетирів. Тому останній тримають під контролем підшефні фірми. Там, здебільшого у таємниці для власника і працюючих, на скромному, але ключовому місці, як правило, в бухгалтерії, трудиться за невисоку зарплату представник рикетирської організації. Саме він і контролює, прогнозує, а іноді і коригує відрахування. Стривай. Так це ж якраз те, що треба. З ким, як не з отакими контролерами, зустрічались у Ултаві представники Томепу? Все сходиться? Карий підвівся з кушетки, сів за письмовий стіл. Найкращі ідеї приходять удома, в неробочий час. А чи є такий у приватного детектива? Ай, певне, що немає. От і тепер, замість того, щоб подрімати або подивитися після вечері телевізор, він міськує над тим же, чим займалися півдня в агентстві. Пробує знайти ниточку, яка б вивела небезпосередніх замовників убивства Зайченка. Після довгих суперечок сьогодні вирішили, і мабуть, так воно і є, що їхнє розслідування профінансували ділові люди з Сибіру у котрих з-під носа геологи вивезли в Україну самородки. Не повернувши їх, сибіряки натрапили очевидно на того чи тих, хто скупив золото. Якщо лже брат оплатив розшуки вбивці Зайченка, виходить, убили його кияни. І в Київ начебто спливли всі шість чи вісім самородків. Здається, все так. Але навіщо киянам, отримавши самородки, убивати зайчика і Варлюка? Нелогічно. Зрозуміліше було б, якби це вчинили себе які, покарали відступників. А киянам навіщо? Хм. Тупик. Максим перестав креслити схеми. Щось не стикується. А випадає якийсь важливий вузол. Не вистачає інформації. Чи неправильна версія? Так. Малюємо все спочатку. Група контролерів приїздить у таву перевірити підчетні фірми. Факт установлений. Вони ж напередодні зустрічаються з Григорієм Кухаренком. Той пориває з общиною колишніх наркоманів, кидає роботу, а згодом убиває варлюків. Чи має цей злочин зв'язок з приїздом киян? Потребую уточнення. Зайченко продає запальничку з діамантами, яку хотів спочатку здати в ломбард під велику заставу. Рогода вважає, що гроші йому були необхідні для оплати рекетирам, котрі довідалися про самородок. Чи самородки. Це теж вимагає уточнення. Самородки Зайченко продав київським ювелірам. Ну, у усякому разі, три. Бо цей факт Рогода встановив точно. Кому вигідна смерть Зайченка? Киянов? Золото в них. Нема потреби. Сибірякам? У знак помсти. Начебто логічно. Але чому тоді вони платять через дружину Зайченка за пошуки його убивці? А якщо це не вони, то кого представляє лжебрат? Кому вигідні смерті Варлюка і Зайченка? Адже самородки вже продані. Стривайно, Гроші. Валюта. Виручка. Вона ж ніде не спливала. Ну, як же це ми про неї забули? Ну, це вже нікуди не годиться. Отже, з'явився новий інтерес. Виручка за самородки».